Kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansan paljous. Ja katso, tuli pitaalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, Minä tahdon, puhdistu, ja kohta hän puhdistui pitaalistaan. Ja Jeesus sanoi hänelle, katso, et, et puhu tästä kenellekään, vaan mene ja näytää itsesi papille ja uhraa lahja, jonka Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä saranpäämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra! Minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka seurasivat häntä, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Isakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa. Mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadan päämiehelle, Mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeissa. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä. Ja hän nousi ja palveli häntä. Mutta illan tuntua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toten, mikä on puhuttu profeetta Esaajaan kautta, joka sanoi: hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Mutta kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, Käski hän lähteä toiselle rannalle. Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle, Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet. Niin Jeesus sanoi hänelle, Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja eräs toinen hänen opetuslapsistaan sanoi hänelle, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle: Seuraa sinä minua ja anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ja hän astui venheeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kovan myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, auta, me hukumme. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyven. Ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Kun hän tuli toiselle rannalle, kadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat lähteneet haudoista ja olivat kovin raivoisia, niin ei kukaan voinut kulkea sitä tietä. Ja katso, he huusivat sanoen, mitä sinulla on tekemistä meidän kanssamme, sinä Jumalan poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa? Ja etäällä heistä kävi suuri sikalauma laitumella. Niin riva ja henget pyysivät häntä sanoen, jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan. Ja hän sanoi niille, menkää. Silloin ne lähtivät heistä ja menivät sikoihin. Ja katso, koko lauma syöksyi jyrkänettä alas järveen ja hukkui veteen. Mutta paimentajat pakenivat, ja he menivät kaupunkiin ja ilmoittivat kaikki, myöskin sen, miten riivattujen oli käynyt. Ja katso, koko kaupunki lähti Jeesusta vastaan, ja kun he näkivät hänet, pyysivät he häntä menemään pois heidän alueeltaan.